أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضغبها للناس لعلهم يتفكرون <تصفيق> لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ذین اللہ جل جلال جلالو ترغیب ورکی قران ترابطا او دارانگی اللہ جل جلالو وسرا دو قران فضیلت هم بیان نه او سرا وسرا غ خلق وانه چې کوم خلق ته الله دې کتاب تن کې نه او دارنې د دا قرآن په حق کې غ کوته کوي او د الله جلله جلال د کتاب ناور یو دا د خپله زندګې د ستور هغه نهګ ځ الله جلله جلال په داسې کسانوبانندې د دا په زمن کې زورنه او جرم کوي الله جلله جلالو نا اللہ پرمائی لو انزلنا هاز القرآن کجری منگ لازل کردو دا قرآن دا چه کم تاسو سرده این انسانانو آلا جبل ان پیو غر بانده غر سمر مضبوط ته چه آقی سمر تاکت دا خواک ترکی دی نو سلک آلا دا انگریز دا وقت دو ندا چلیگی سلک آلا غیدل تا حکومت کرده او یا کالا د دې ملک خوشي آزاد شوه د یو سلو یا کالو پورې او اوشل او, آو د غری اسم ملک له سوره او خړ له غرب په خپل زبان لې لولال د یو غرب کې خلکو خطاب کړنه نه ده مدا مضبوط سکم دو وسو کال او چلي د وسو سره خلک کول نه شي که الاویک دا کلام سرد دې سخوالینا چې عقل کې دم هر کې دم رتاکت او دم رکوت او اودې انسان پشانته عقل او تمیز الله دې غرل اور کړه ودا قران په نازل کړه وې والا یو په دې قران د عظمت او د عزت د وجنا هغه په ټوکړي ټوکړې شو د الله دې رې د وجنا و د قران د عظمت د وجنا اغاب به د الله نه دو یر بی دوم را حت تیزشی وا چه به ٹکلی ٹکلی شو چې دا سم را عظمت والا کلام دی خوئی انسان شریف اغاب دا وینا چه دا الله مال را لگلی اغاب دا زمان دا دی زندگی دستور دی اغاب دا زمان دا رب کلام دی کینی و تا آموری نا ویی نی پل و سر پی کرشت دی الله دې انسان دا حالت حلت چې دمر عظیم کلام کچره ما په داسې مضبوط مخلوق باندې نازل کړي وي د انسان په شنه عقل او تمیز وته ملوي نو هغه بم د الله د يرنه هغه په ټکړی ټکړې شو خو انسان هغه بلکل د غرنم سختې چې وګوره په کساوت کلبي کې د زله د د غرنم سختې چې په دې باندې د الله جل جلال جلاله کلام اثر نه کوي په ویش چې دا د ذلو هغه د غرنم سخ شو دي د کې دیتم اشاره د نبی له سلام تو والسلام سینې سمرلود برداشت کوي چې د الله جل د کلام دغه په سینې باندې لانځلو علی قلبک لتکون من المنذرین لسم سی بارک ترشو د نبی له سلام تو والسلام په ذله باندې بدا الله جل جلاله رانا जिल्हा د کلام نسومره برداشت ما او تاته سن کړه د ماتا او رسول الله صلوات و سلام باندې به خولي رانی په سخت جمی کې با د رسول الله صلوات و سلام نه خولي به د چوهي بنازلې ده نو بهر حل الله دا دظم عظمت والا کلام د انسان شریف په لبا باندې دومره سخت دی چې د غر نم په بل دی یو معنا ده چکما تاسو تماو چې څنګه انسان ته عقل او تمیز ملاو ده دا داسې هغه تا کله او تمیز ورکړل شوی او اباظه مو پسرین وای نه دی خبره ته کی ضرورت نشته عقل او تمیز و ام شيئ الا یسبح بهمد هر یو شی په کائنات کې د الله تسبيح وي نو هر ک خپل یو ژوند د خپل یو حياته کدا هر خپل ژوند او د حیات مطابق الله هغه دا کلام ورکړوي نو هغه بدا الله د يرې نه ټوکړي ټوکړي شي ولله ته بعزيز کړه خو انسان شریف اغا ینه هغه باندې بالکل لړوسر نه کی او یو مطلب د دې داله چې دا, دا الله جل جلاله دا قوت حجت بیانې مثال دې د قوت حجت د قران د یو مضبوط حجت او طاقت والے شي یو سمجواله شه دی یو بہترین شه دی او دا مثال دی بطور مثال لکه یو سڑی بلتا وی لکه تا تا می داس خبرو کلا کدا می خر تا کلوی نا پوشیو با سو مطلب یعنی زمان خبرو دم را کوتو دا مطلبی نی چی کنی خر پوی گیا تا مکلا اکی آکا لتمیزو؟ نئی اللہوی تاسو لما داس کلام در کلوی بل فرز د په پا غرباندی ایخیوی نو غربم آغا پا دے پوشی ہو چا زجا دا کلم دا کلام دے و انسان شریف آغا بالکل پر ڈڑا باننے ناوڑی گی کم کلام چو الله اللہ را لے گل دے ناغی تا گوری نا اوری نا سوچ کئی نه سمج کئی نا دا الله جللہ جلال ہو دا کلام او د خپل رب د کلام حیثیت و دور گئی و گوئے کہ اللہ جلال ہو دا دے قرآن قوت حجت قوت طاقت آغا اللہ بیان بازی وای دا پا توری مثال حسین قبر دادا چه دا حقیقی کلام دی حقیقتن الله که دا سی کلی وی نو غر نشتنگی دی د الله د کلام زور دا خوی انسان اگر سخت دیلی لو انزلنا هاز القرآن اللہوی کچری مند نازل کلی وی دا قرآن علا جبل ان پیو غربان دی پیو لوی غربان پیو د نفره د تظیم د او غربانه غ باې مضبوط غوي لکه د کېټ راله بل را والله چې ځان ته س بلله را اوتاببللیدلله او عن عجززي کوون کې اللهته م د او ټکلی ټکړې کېدون کې چې د د حق باې کې دقرآ حق به دا نه کې د د ډیر و حق د چې به ټکړې ټړلی شو من خشیت الله د یې الله نه چې د الله د کتاب حق معدن نه وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ أَلَعَيِنْدَ مَثَلُونَ لِي جې مونږه خلکو تبيانو لالهم يتفكرون د دې لپاره چې دي سوچ کې د الله جل جلال زان پوئے کی او دې کلام باندې ځن پوي کې او په دې عملو عمل وکړي هو الله الذي ذا نبی علیہ الصلوۃ مبارک مبارکنا تطوس شد اسم اعظم بارے اسم اعظم اغنوم د الله جل جلاله چې کله انسان پاغیس رسوالو کینه الله لقب خبر خبردارم در نبی علیہ الصلوۃ والسلام توپر ملالیک بیاخر الحشر تابند د سوره حشر اخری ایتونه لازم دی غل لا په دې کې د الله اگر موجود دی چې پکم نم سره د الله نسوالو کې دعا قبليږي دا ویل په قریب تیرات دعا دو دا دو دا دو دا دو دو دو. د دیکھیں اسمِ آظم اوبل روایت کی راضی دادی ایتنو بارکے ماکل ابن اثار صرف روایت تے تنیمی جیرہ اوڑ دے نبی علیہ السلام پر محل سوک چی سبا کے سبا کی او دوو چی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں لفظ سوا کی اعوذ باللہ نرستو اعوذ باللہ السمیع العلیم ندول لفظ سوا کی اعوذ باللہ السمیع العلیم بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اَبِي اَدَا اَيَاتُنُ وَي وَاللَّهُ الَّذِي لَا دا ورپسوي نو چې کله دا سبا کې انسان وې درې پیرې دا او یو ادا درې پیرې دا و يوز بالله السميع من الشيطان الرجيم دا وي. دا وي. دا و جلّ جلّا جلّا او بیا ورپسې دا اياتونه وې درې پیرې دا کليمه نو چې کله سار وې نو الله جل جلاله او يا زره پرشته مکرر کې تر ما خمد الله در رحمت دعاګانې او چې کله ما خام کې وی نو تر سحر پورې او یا زره پرشتیدته پر د رحمت دعاګانې کوي د ترمذی روایت دی درې پیری دا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او بیا دا آیتونه ودادت ایاتن فضیلت ته دا ایتونه دي چې دا د دې صورت د تخصیصات نه هم نه دا څنګه نومله د الله جل جلال په دې آیات کې راغلي په دې کې هو الله <سؤال> الذي <سؤال> گویا كده الله <سؤال> تعرفهم دي دليل <سؤال> التعارفي دليل التوحيد توحيد في الصفات الله جل جلاله فالصفات بياني هو الله الذي لا اله لا معبود بحق شنيش ده حق دار ده بندقه الا هو مگر ولي حق دار ده بندقه ولي ده وكده واش وده دليل ج عالم الغيب پوې دې پپټو با نو پټ خداغه نه لښته بالنسبه الى المخلوقات جن نه پټه پیرينه پټه زمرينه پټه د هر چانه چې پټه خو پټه خدا الله نه پټنه اپوې دې به غيب په نسبت سره نور مخلوقات عالم لایم زکه پوې دې په غيب باندې او شهادت یې کار باندې هو الرحمن الرحیم او دک الله تعالی دې الرحمن مهربان دی دنیا او اخرت کې او خاص مهربان دی مؤمن باندې اخرت کې والله الذي الله تعالی اغزه تعالی الا اله الا هو چې نشته د حقدار د بندګي غسر مګر هغه دی الملك بادشاہ دی هميشه بادشاہ دی ملک ایزله کیږي نه بادشاہ دی ایزله کیږي دنیا بادشاہ پرول بادشاہ نن جیل کې نن جیل کې سبب بیا به شي زیرو راضی و الله اللہ جل جلال رو بادشاہت اغن ختمی گی اغن نظہر لیکی ملک القدوس کامل صفات و علا فاق و صفات هر نقص و هر کسما نقص او نقصان نفاق ذات تے قدوس زو سلام السلامتیہ و علا دے السلام زو السلام سلامتیہ و هر نقص نا سلامتیہ و علا دے آو سلامتیہ ورکون کے ذات تے دا اللہ جلال جلال ہو ذات انسان تا مسلمان تا آغت السلامتیا ور کئی سلامتیا ور دی کئی المؤمن نو مومن چې د مومن سے پتشن ایمان رو لون کئی چی ده اللہ سے د پمانا ده معتل امن امن ور کئون چا تا امن ور کئی بوسیٰ علیہ السلام پر اون سمرا کوششو کئیسیو نکڑیشو چکلا اللہ امن ور کئی نبیا اس سوکسو کولنشی المؤمن امن ور کئون کئی ده محافظ د اششد... الشهد الشهد علی عباده بی اعمالهم د خپلو بندگانو د عملو حفاظت کون کړي رقیب شهید علی عباده بی اعمالهم محافظ د هر یوشه د عملو د بندگانو العزیز غالب دی الذي لا یغلب چې پاغه بندې غلب نه شي حاصله انتقام کې غالب دی هر یوشه کې غالب دی څوک یې مغلوبه کولې نشي الجبار القوی قوی دی الله جل جلاله او جبار په معنی الذي يذل له من من دون لا چې الله نو سمرا له او مخلوقات دې دا الله مخ کې ذلیل نه الله پاګی قوت او طاقت وال دی او الله اوچته دا اغشل چې د الله د شان سرنخی متکبر دې ذل عظمت عظمت وال دی سبحان الله سمره مخلوقات چي اغي کې تکبر بس شي انسان ته چې وګورنه نو ده باندې ظاهر لٹری نه پرده پهلا چول نه دغه ګندګي هر یو مخلوق ته وګور خبر ده انداله لوي دا غچ سره خاي چې که لویل لوی او ټول لویل لوی وصفات د الله پزاد کې راځي باندې په دې وجنه حديث کې راځي چې دادة الله جل جلاله صفات عظمت تکبر از الله صفات ته او سوج چې د ثرا منازع کوي الله ما سره مفهم لا سي دغه تبزه عذاب ورک از الله صفات دي سبحان الله پاک دي الله لعمله سنويشت کو دي الله سره شرقي والله هوا دک موصوب ذات الله تعالی دي الخالق پیدا کول کې دي الباري خالق او باری بعض مفسرین دي یو معنا کړه او اوواز په کې پراکړه نو خالق معنا پیدا کوونکی او باری معنا د هر یو نکس نبري بازو معنا کړي د بری اتمه نن نکس او تفاوض دهر نکس او د تفاوت نفاق ذات بازو معنا کړي دا البري الموجد للاشیا د شیزو د ایجادون کې باری معنا بعضه خلق معنا کړي پیدا کول کې او باري هو المميذ بعضه عن بعض بالشکل المختلفه د یو شکل دبلنه جدا کول د یو په یو شکل پیدا کول د دبل شکل پیدا کول نو خالق مطلق پیدا کول کې او باری په مختلفو اشکالو او صفاتو سره پیدا کول کې د تسويلي کېږي باری نو الباري باري دې المصور شکل ورکون کړي تصویر وګور انسان ته شکل ته هر یو حیوان شکل ته انسانانو کې خپلو شکلونه ته وره حیواناتو کې خپلو ته وره په یو یو جنس کې په ټول مخلوقاتو کې دو مخلوقو یو شان نشته دا یو بل د انسانانو کې د انسانانو د ګوتو د کرخه په کاربون انسانان د آدم علی السلام ناول تر اخیری انسان پورې د یوې ګوتو د کرخه یو شان نه دي عبرت الله جل جلاله ذات المصور شکل ورکہون کې تصویر ورکون کې له الاسماع الحسن د الله دا پر خیستخیست نمون دی خیستخیست صفات دی پاگے سر اللہ بلی البکار دی اور حدیث کے راگلی دی تیساتوں و تیسعون یوکم سل جیسو کہ یاد کی دا آگے پا مقتضا ہو چلی گی حدیث کے رجی جنت ته بداخلی گی ایک قرآن پا دے کائیوبانی لکی لیم الله اللہ سفتی نملا یو سب بیو لہو ما فی السماوات والر تسبیح ویده الله د پرا جمله زونه چې اسمانونو کیری چې دا غي د شان د چې تسبیح ویل شي که کې دی غيوم وي او قزمکه کې دی غيوم وي هر یو شی تسبیح د غد شان مطابق دا دانه د ژوند بهستا په شان دی وستا په شان دی چې بل دا ته الله تعالی خپل انداز ور کړی د غسي تسبیح یا د وله تسبیح سره دا غي ته بداری ده د نور تسبیح سره داغه مراد داغه انقیاد او تابعداری دا تسبیح مراد دا له چېستا په جن صرف سبحان الله سبحان الله دی ولی دا اسمان جنور د سپوมาย د دې تابعداری د انقیاد دی د الله تعالی ته بي دي د الله اطاعت دی دا الله حکم منیدا تسبیح دا. يسبح له ما في السماوات اللہ و الارض تسبح له يا الله لپاره چې اسمانونو کېد او جمله وسه چیز مکو کېد او هو العزيز او دک الله تعالی غالب دی په خپل ماموله باندې په هر یو شی باندې الحکیم حکمت والے دی په خپل افعال کې او په خپل تدبیرات کې لو انزلنا لو کې چر لازل کله حزل قورنا دا کوآ چې انسان باندې نازل دام نازل کړړې ع جبالیل په یووي غبانې لره ته او تا خالد خااممه خااللي د لواغې لر خاشيیان يېدون کلهنا متهصدان ټکړې ټکړې کېدونقیېمل خشیت الله دجه وجد یری دا لا نه و تکل امثال والله پرم دا مثالنا نظری حاللناسيمونږګ ب او د خلکو د فه لاله هم يطبب که وندې د پارچې دې الله تعالی غزا لا اله الا المستد المعبود به حق الا هو مگراده د ون لګه مگرغه دې عالم لې به پود پګه د کزا ډیر او الررحمن میرببان د اور خاص میرببانانه د اور الرحي میں رامور کوون کے د رام کوول کے نووربانې اور الرحي میں متسب اوهو اللہو اللذی هو دک ازاد چده اللہو اللہ تعالی ده اللذی اغزاد تی لا الاج نشت ده حق دار دبن لگه اللہو مگر ها ده الملک و بادشاہ ده القدوس و پاک ده ار نقصان السلام و سلامت یا ولده المؤمن و امن ورکون کده المحیمن محافظ ده ار یو شیبان العزیز و غالب ده سوکی مغلوب اکول نشی الجببارو قوی دے قوت والدے المتقبیرو اوچت تے داغ سناچ دا خلق سبحان الله پاکی د الله تعالی را اما دا سنا یع شری کو نا چې د خلکه الله سره شریکی هو الله دک الله تعالی دے وا چې د الله الله تعالی دے الخالق پیدا کونکه ابتداءنده الباری پیدا کونکه سالیل دے الخالق پیدا کونکه دے الباری وبرید اریون کسنه یا الباری الباری اغذات چه پیدا کون کې د اشكال او مختلفه او سرا المصور او تصویر ور کون کې او شکل ور کون کې لهو دی الله د پاره او نبل چا د پاره الاسماء الحسنى خسته خسته یو سب يسبحه له ما في السماوات تسبيحا لله د پاره جمله غزيونه چې اسمانونو زمکو کې لري وهو العزيز الله تعالى چه دے غل العزیز وغالب دے الحکیم وحکمت وال دے الحمد لله رب العالمین و انا والسلام علی رسول محمد و فی من اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سبباً من احتر اللهم زيننا بزینۃ الرمانۃ سيدنا اللهم سعاده وفات رحمت نسيب الله برکت نسيب دنیا الله قبولته حسنا على حسابي لا بد ان نراه بارا نكيد على رمضان يلا ماشي الله